Oroszország, Kosagacs, régió csúszki főút. Nem szállok ki! Putyin most már ordított. Nem lehetett érvekkel hatni rá. A hátsó ablakon pár perccel ezelőtt becsapódó lövedék fejbe találta a másodpilótát, Anton Szoboljevet, de még utána is volt ereje, átszáguldott az egyik testőr vállán, aztán a túloldali ablakon távozott. A hátsó ülésen négyen ültek összepréselve. Iván Kozse Dub, a főpilóta, akit beterített a kollégája üvegszilánkokkal keveredő véres nyálkája, és mellette még két testőr. Az egyik, egy rövidhajú, majdnem kopasz férfi, hörögve próbálta elfolytani a fájdalmát. A bal tenyerével szorította a vállán a sebet. De még így is sok vért veszített. Egyre jobban szédült, hiába ültek szorosan körülötte. A másik testőr, egy szélesválló szőke fiatalember végül kinyitotta maga mellett az ajtót, mert ő ült a négyes sor szélén és kiszállt. Takarásban maradt, mert szerencsére az ellenkező oldalon ült, mint ahonnan a lövések érkeztek. Kisegítette a sebesültet a kocsiból. A vállon lőtt testőr fájdalmas nyögéssel a térdére esett, aztán lassan ledőlt és elterült a földön. Úgy maradt, mozdulatlanul. Az arcával épp a két tatár villanyszerelő felé nézett, akik tőle 15 méterre feküdtek a földön. Az egyikük most felállt, aztán a másik is, és szaladni kezdtek. Nem szállok ki, ismételte meg Putyin az autóban. A kormánynál ülő Fjodor Satilovval kiabált. Nem akarom, hogy lelőjenek! Az orosz elnök megint egyre agresszívebben viselkedett. A szemöldöke és a hetven felett már megereszkedett szemhéja összeszűkült, alig lehetett látni a szemét. Összeráncolta a homlokát, a szája hófehér lett, és mint egy támadásra készülő sarokba szorított kígyó sziszegve nézett a vörös hajú testőrre, mintha az legalábbis ártani akarna neki. De most már Satylov is kezdte elveszíteni a türelmét. Egyesével fogják lelőni őket, ha nem szállnak ki. Számára ez teljesen világos volt. Ha meg akarták volna ölni őket, akkor már rég megtették volna, de nem lőtték szét a kocsit. Értse meg, Vladimir Vladimirovics. Nem kérés volt a hangjában, de nem is magyarázkodás, hanem inkább utasítás. Meg kell mutatnunk magunkat, hogy nincs nálunk fegyver, és ki kell lépnünk az autó elé. El akarnak fogni bennünket, ez egyértelmű. Szemben belük körülbelül 200 méterre egy CCCP feliratú uaz kis állt. A szélvédőn keresztül is jól látták, hogy mellette a földön három mesterlövész fekszik támasztékra kitett fegyverekkel. Két másik pedig páncéltörő rakétákkal céloz rájuk. Katonák voltak, ez még ebből a távolságból is jól kivehető volt, terepfontos ruhát viseltek. Rajtuk kívül még ketten álltak az uaz mellett, és távcsővel figyelték őket. Satilov el sem tudta képzelni, hogy kik lehetnek. Ilyen távolról nem ismerte fel a fegyvereiket, pedig az talán segített volna. Pár perccel ezelőtt léptek ki a kőhegy egyik kanyonnyából, és mintha tudták volna, hogy náluk csak pisztoly van, egészen közel jöttek hozzájuk. Rájuk fogták a fegyvereiket, és várták, hogy kiszálljanak az autóból. Eddig már kétszer lőttek feléjük, de szándékosan nem rájuk. Ez érzékelhető volt. Csak is figyelmeztető lehettek. Elzúgtak a kocsi fölött, olyan szorosan, hogy szinte meglökték a defektes terepjárót. Ki kell szállnunk, elnök úr! Feltett kézzel, hogy lássák, nincs nálunk semmilyen fegyver. Ha akarnának, bármikor szétlőhetnének minket, nézzel váról indítható rakétájuk van, mutatott a távolba, de Putyin nem volt hajlandó oda nézni. Nekem az a dolgom, hogy vigyázzak az ön életére, és most úgy tudok, ha kiszállunk. Ebben a másodpercben két még 29-es zúgott el a fejük felett, balról jobbra. Alacsonyan jöttek, recsegett az ég körülöttük, aztán tovább süvítettek, és az altály hegyvonulatai fölé emelkedtek. Vladimir Putyin reménykedve nézett utánuk. A tekintetéből egy csapásra nyoma veszett a dűbe csomagolt pániknak, és felváltotta valamiféle bizakodó hit. Még mindig nem akarta elhinni, de leginkább elfogadni, hogy alul maradt, hogy nincs menekvés. Hogy dacára annak, amit az elmúlt egy napban túlélt, most mégis veszíteni fog. Elfogni őt kik? Képtelen volt arra, hogy tudomásul vegye a kialakult helyzetet. Nem tudta feldolgozni, ami történik körülötte. Ő, Vladimir Putyin, itt ül egy defektesre ócska autóban a világ végén, a háta mögött egy szétfröccsent agyú hullával, itt ragadta semmi kellős közepén kiszolgáltatva, megszégyenítve, elhagyatva és megalázva, miközben az életért retteg. Hogy került ő ide? Ki ezért a felelős? Kinek kell majd bosszút állnia? Még mindig csak pörgött és pörgött, előre gondolkodott, a válaszlépéseket tervezgette, mert nem értette, nem akarta megérteni, hogy vége. Itt a vége. Rázták a vállát. Oldalra nézett, a belemaró izmos ujakra, aztán követte a kezet, a kart, eljutott a nyakhoz és az archoz. Ki ez? Mégis kimerült így rángatni? A rátelepedett rémálom káoszában, a kavargó indulatok viharában már nem ismerte fel a saját testőrét, Fyodor Satilovot, pedig két perce még vitatkozott vele. Rázták tovább. Aztán felerősödtek körülötte a hangok, most vette csak észre, hogy dühében annyira kikapcsolt, hogy az imént már a hangokat sem hallotta meg. Fyodor Satilov egyre vadabbul rázta az elnököt, mert az ellenséges katonák, amint elzúgtak a MIK-29-esek, feléjük kezdtek rohanni. Közben mind végig rajtuk tartották a fegyvereiket, száz méter után ketten letérdeltek, céloztak, megint lőttek, de most már az autóra nem fölé, legyen egyértelmű, hogy mit akarnak. Bele a kerekekbe újra, aztán a motorba csattogtak a csörömpölő lövések, igen, bármikor megölhetnék őket. A vadászrepülők közben nagy évben visszafordultak, és már újra ereszkedtek lefelé. Még egyszer elzúgnak majd fölöttük, de ez úgy sem segít rajtuk, mert közben ezek ideérnek úgy, úgyhogy tenni kellene végre valamit, és... És Satilov kiszállt. Ott hagyta Putyint a jobb első ülésen. Kiszállt, feltartotta a kezét. Nem lőtt ki egyetlen pisztolygolyót sem, nem védekezett, semmi értelme nem lett volna így meghalni, ilyen feleslegesen. A fegyverét a kocsiban hagyta, ledobta a pedál mellé. Amint meglátta Satilovot, a terepjáró mögül előjött a szőke testőr is, aki az előbb a vállon lőtt harmadik muskétást segítette ki az autóból. Aztán lassú mozdulatokkal kiszállt a főpilóta Iván Kozse Dubis. A terepjáróban ezek után már csak a véletlenül fejbelőtt Anton Szoboljev holtteste maradt, és az első ülésen Vladimir Putyin. – Földre! – ordítottak oroszul a lövés puskával érkező katonák. Mind a hárman egyből térdre ereszkedtek, a kezüket összekulcsolva a tarkójukhoz emelték, és hasra feküdtek. – Kezeket hátra! Senki sem mozdul! – érkezett oroszul a pattogó határozott utasítás. Satilov nem hallott akcentust. Tökéletesen beszélnek oroszul. Tehát oroszok? Mi történik itt? Pucs? Egykori Wagner katonák, vagy kik ezek? Az orosz elnök testőre nem értett semmit. Vladimir Putyin olyan tekintettel ült az autóban, mintha ő nem is lenne az esemény szereplője. Mintha csak egy színházi páhoi védettségéből nézni ezt a furcsa jelenetet. Nem róla van itt szó. Nem, dehogy is hanem a másik három emberről, akik most a földre vetették magukat. Róluk bizony. Őket fogják csak el. Ez rá nem vonatkozik. Egyáltalán nem ő a színdarab főszereplője. Á, dehogy! Az arcára elmezavarodott reményült ki, de a testartása is ezt üzente, ahogy előre hajolt és kinézett a szélvédőn. Ő nem sokára hazamegy, és minden ugyanott folytatódik, majd ahol tegnap este abba maradt. Megint ott fog ülni az aranypompályók remülben, az íróasztala mögött, hajlonganak majd előtte, mint régen, rendeleteket ír alá, és intézi a világ ügyes bajos dolgait. A tekintetén ez látszott. Ő nincs is itt, mert ezt csak álmodja. Nem is vele történik. Meg se történik. Igenis mindjárt vége lesz, felriad, és vége lesz. Az őrület arca tehát ilyen, a megrodjant elme téboja. André alaposan megnézte a szélvédő mögött ülő Vlágyimír Putyint. Az életben alacsonyabbnak, szürkébbnek és jelentéktelenebbnek tűnt, mint ami ennek korábban a fotókon látta, mint ami ennek elképzelte. Ilyen lenne a világ egyik ura? Furcsa érzés volt ennyire közelről látni. André úgy gondolta már, hogy a világot a kapzságy és a félelem irányítja. Ez a kettő. Minden embert valamelyik a kettő közül. A félelem, a kapsiság és az ebből táplálkozó hatalomvágy szinte mindenki elméjében ott rejlik. Legfeljebb nem tör felszínre. Félünk a jövőtől, a haláltól, a szegénységtől, millió és millió dologtól. Vagy vágyunk pénzre, hatalomra, befolyásra, szerelemre, Örök boldogságra és még sok minden másra. Vagy a félelem vezérel minket, és ez alapján cselekszünk, vagy a mértéket sokszor egyáltalán nem ismerő vágy. Vagy az egyik, vagy a másik. Az emberi cselekedeteknek csak ez a két mozgatórugója van. Valójában csak ez a kettő. És ezekből néha pusztító őrület keletkezik. Mert néha közénk születnek olyanok, akikben összesűrűsödik mind a kettő, és olyan romboló negatív energiát teremt, olyan őrületet, ami, ha kisül, százezrek vagy akár milliók halálát is okozhatja. Tele a történelem ilyen őrültekkel. Szenvedést, pusztítást és gyászt szülnek. Olyat, mint Putyin őrülete Ukrajnában. Most már atombombát is ledobott. Eljutott ide a gondolatmenete, hogy még ez is indokolt. tudatból, hatalomvágyból, elvakultságból. Ezzel aztán tovább generálja milliók félelmeit, és persze a kabzsiságot is, a pusztítás utáni osztozkodás és marakodás éhes kabzsiságát. Ezért majd tovább folytatódik az őrület. Csak magasabb szintre lép. Még nagyobb lesz, és még pusztítóbb. A világon nem lehet segíteni. Legfeljebb úgy, hogy a romboló negatív energiát az őrületet, annak hordozóját a kabzsi félelem generátort Ennyit tehetünk. Semmi többet. Ha ez megadatik, André olyan erővel tépte ki a terepjáró első üléséről Vladimir Putyint, hogy az orosz elnök egyetlen másodperc alatt visszatalált ide az altály lábához, végtelen birodalma távoli, hűvösödő naplementéjébe. A karja majdnem kiszakadt, ahogy a nála majdnem egyfejjel magasabb izmos test megragadta, és nekivágta az autó hátsó ajtajának, aztán szétrúgta a lábait. Hogy képzeli? Hördült fel Putyin oroszul, amit André persze nem értett, de a hangsúlyából és a kezében tartott test feszüléséből megérezte, hogy mindjárt ellenáll, úgyhogy tiszta erővel az ajtó üvegéhez csapta Putyin fejét. Az orosz elnök megszédült. Hogy is mondta Adrien? Hogy szólt a búcsú mondat a Londonban? Ez jutott most André eszébe, miközben tette, amit tennie kellett. Úgy, ahogy ő értette Bernár Émié táviratát, mert ő így akarta érteni. Ez a háború is véget ér majd egyszer, mondta neki Adrián, de ezt most szavakkal fejezt be André, ne egy golyóval. Stanislav Csecskó közben távcsöves puskával a kezében odalépett Putyinhoz, mert nem bírta megállni, hogy kiengedje magából a több mint két év gyűlöletét, az ukrán háború bosszú szomját, a barátai értelmetlen halálát. Odahajolt hajolt Putyinhoz, és a gyilkosok félelmetes hűvösségével a fülébe súgta oroszul. Egyesével vágom le az ujjaidat, a kezeidet, a lábaidat, aztán élve meg darállak, ha még egyszer megszólalsz. Majd elmondta neki ugyanezt ukránul is, csak hogy ez a féreg tudja, kikkel is van dolga. André közben a terepjáró csomagterében észrevett egy pirosbészból sapkát. Kinyitotta a hátsó ajtót és kivette. Ráhúzta Putyin fejére, és látványos karmozdulattal, mintha egy föléjük belógatott kamerának mutogatna, két kézzel, széles karmozdulattal az orosz elnök fejére bökött. Aztán levette róla a piros sapkát, és utána még egyszer visszatette. Végül rajta is hagyta. Washingtonban és Párizsban mindenki azonnal tudta, hogy miről van szó. Joe Biden is konstatálta, hogy az idegen légió egyik embere piros sapkával jelölte meg Vladimir Putint. Mert így a képeken könnyebb beazonosítani és követni, hogy pontosan hol van. Okos? Az ukránok mindenkinek hátra kötözték a kezét, még a vállon lőtt testőrnek is. A névtelen közben megérkezett az uazzal, és betuszkolták a foglyokat. Amik 29-esek megint elzúgtak felettük. Putyint is megkötözték, és beültették a kis buszba. Meg sem mert szólalni. Azonnal elindultak a kos agacsi kifutópálya felé, visszafelé azon az úton, ahonnan jöttek, keresztül a kanyonon. Hét perc múlva értek a falkonhoz. Közben egyetlen üzenetet kaptak csak az eglin -jeladón. Arról szólt, hogy Joe Biden forró dróton összesen egy percre visszahívta az orosz nemzetbiztonsági főtanácsadót, Nikolaj Patrushevet, de semmit sem árult el neki, így a beszélgetésük nem befolyásolja az akció kimenetelét. Ezen kívül nem történt semmi. André mégis úgy csinált, mintha továbbra is sűrűn kapná az utasításokat. Az óaszban putyinnal szemben ült. Néha felpillantott rá, és figyelte, ahogy az orosz elnök a piros bészból sapkában ide-oda forgatja a fejét. Nézelődik, és követi, hogy a számára ismeretlen tájon merre mennek. Átvágtak a kanyonon, aztán újra kiértek a lapos nyílt kősígságra. A kifutó pálya pár kilométerre kezdődött innen. A túlsó távoli végén pedig ott parkolt Kuduhov gépe. Úgy tűnt, mintha Putyin elfogadta volna a helyzetet. Nem beszélt, de már nem félelemből, nem azért, mert megijedt Csecskótól, hanem mert figyelt. Az arca most először látszott nyugodnak azóta, hogy lassan egy órával ezelőtt, még fenn a levegőben meglátta, ahogy a MiG-29-esek távolodnak. Miután elfogták, tényleg lehiggadt. Azt érezte, hogy már nincs életveszélyben. Ez a fázis lezárult. Többé nem akarják megölni. Valószínűleg új játszma kezdődik, amit idővel majd úgy is megért. Lesz benne manőverezési lehetősége. Miért ne lenne? Hiszen biztos akarnak tőle valamit. Tehát szorult helyzetből ugyan, de csak folytathatja. Játékban marad. Erről egyre jobban meg volt győződve. Andrét Látva Putyin nyugalmát, most már sokkal jobban aggasztották az ukránok. Hogyan reagálnak majd, amikor megtudják, hogy ő mit tervez? Nincsenek beavatva, ezért nem fogják érteni, mi történik, és hogy miért történik. Elszabadulhatnak az indulatok. Látta az arcukon. A gyűlölet, amelyel Putyint nézték, mindent elmondott a helyzetről. Szívük szerint kézzel kitekerték volna a nyakát. Közben a még 29 esek megint elzúgtak a fejük felett. Amikor odaértek a repülőhöz, André franciául megkérte Kirilenkót, hogy maradjon a foglyokkal az autóban, a többiek pedig menjenek vele. Putyin éberen figyelte, ahogy hatan kiszállnak az uaszból, és ahhoz a kisméretű lökhajtásos géphez mennek, ami mellett most leparkoltak. Már nem volt biztos benne, hogy ukránokkal van dolga. Pontosabban, hogy csak ukránokkal, hiszen franciául beszélnek egymással. Furcsa, de ez megnyugtatta. Ez is. Pucsról tehát szó sincs. Ezek külföldiek. Hát persze. Tegnap este még a németekre gyanakodott, de ezek szerint a franciák csinálták. Nem ismerte a hófehér repülő típusát, nem látott rajta felségjelet sem, de értett mindent. Kiviszik az országból? Ez fog történni. Tudta, hogy a MIG 29 es vadászrepülők most már úgy sem tehetnek érte semmit, hiszen mit csinálnának? Ha felszállnak ezzel a lökhajtásos géppel, akkor a levegőben nem lőhetnek rájuk, hiszen azzal őt is megölnék. Egyszerűen csak figyelni fogják, hogy mi történik. Kísérik őket, amíg lehet. Oroszország határáig biztosan, és jelentenek annak, akinek kell. Arra sincs már idő, hogy valaki ideérjen, és megmentse. Feltételezte viszont, hogy az orosz hadsereg műholdjai látják, ami vele történik. Úgyhogy látja Szecsin is, meg Patrushev, látja mindenki. Úgyhogy újra magabiztos volt. Még az is eszébe jutott, hogy Gorbacsovval is megesett valami hasonló, 1991-ben. Pár napra elfogták, de a pucskísérlet elbukott, mert a tömegek nem támogatták. Akárkik is ezek, néhány nap múlva őt is ugyanúgy elfogják engedni, mint három évtizeddel ezelőtt a szovjet pártfő titkárt. Hiszen a tömeg őt még Gorbacsovnál is jobban szereti. Ilyen gondolatok cikáztak benne, Miközben az ablakon át figyelte, hogy a magas fekete férfi, aki kirángatta őt a szétlőtt terepjáróból, azt a mobiltelefon méretű furcsa eszközt mutogatja a magához rendelt ukránoknak, amit idefelé vele szemben ülve állandóan nézegetett. Mutogatja az ukránoknak, vagy franciáknak, vagy ki tudja, milyen nemzetiségű katonáknak. Azok meg bólogatnak, aztán most visszajönnek hozzá az UASZ terepjáróba. Beszálltak megint. Elnök úr, szólította meg angolul a feketehajú férfi, udvarias, tisztelettudó hangon. Ez jó jel, gondolta Putyin. Értön angolul, vagy fordítsuk le oroszra, amit mondok. Putyin bólintott, és még hozzátette, kicsit kevert zavartsággal. Dal yes, értek, és figyelt. André egy pillanatra Putyin felé fordította az eglin úgy sem lát rajta semmit, de így hihetőbb lesz, amit mondani fog. Nyugodt volt, mert az ukránok már tudták, hogy mi fog történni, elmondta nekik az előbb. Csak Kirilenko nem sejtette, mert az imént benn a buszban Putyinnal, és így nem hallhatta, amit a többieknek magyaráz. De emiatt sem aggódott, mert megint Kirilenko lesz a pilóta. Ezért hagyta pont őt az uaszban, úgyhogy erre hivatkozva most el tudja innen küldeni. – Sztyapan – mondta neki franciául – menj, indítsd be a gépet, mindjárt felszállunk. Megvárta, amíg az ukrán idegen légiós kilép a busz ajtaján és elindul a falkon felé. – Szóval, elnök úr – fordult André újra Putyinhoz. Érzelemmentes, jéghideg mondatok következtek, sem a hangjában, sem az arcán nem lehetett érzékelni a kételj, az izgalom vagy az aggodalom nyomát. Ezt most szavakkal fejezd be André, ne egy golyóval. Angolul beszélt Putyinhoz. Mi katonák vagyunk, csak parancsot teljesítünk. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke pár perccel ezelőtt beszélt az ön nemzetbiztonsági főtanácsadójával Nikolaj Patrushevvel. Ez megfelelt a valóságnak, és megállapodtak, hogy a történet itt véget ér. Az útjaink elválnak. Ön szabad ember, elmehet. Ez viszont nem volt igaz. Putyin döbbenten nézett Andréra. De ő továbbra is érzelmek nélkül tényszerűen folytatta, miközben a késével Putyin keze után nyúlt és elvágta a műanyag kábelt, amivel megkötözték. Putyin megmozgatta az ujjait, hogy visszatérjen a kezébe a vér. Így döntöttek, de nekünk ehhez semmi közünk. Ez politika. Majd önök tisztázzák a továbbiakat. Ezt az autót kell használniuk, menjenek vele vissza ugyanoda, ahol elfogtuk önöket, aztán a főúton barra, kurály felé onnan fognak önökért jönni. Mire az orosz katonák odaérnek, mi már kívül leszünk Oroszország légterén. Ennyi volt. André többet nem akart mondani. Understand, mondta Putin egészen fülsértő orosz akcentussal. Ha oroszul beszélt volna, akkor a következő mondatából kicsendült volna a káröröm zenéje. De angolul ez nem jött át. Elfette a kiajtés esetlensége. Bólintott. Hát akkor menjenek! Ezt a sapkát viszont elviszem emlékbe, mondta mosolyogva André, és váratlanul lekapta a piros sapkát Putyin fejéről. A keze nem állt meg a levegőben, hanem egyből felhúzta a sapkát a saját fejére. Próbált úgy mosolyogni, mint egy szuvenírgyűjtő boldog turista. A legjobbakat kívánom! Azzal felállt és elindult kifelé, nem fogott kezet Putyinnal. Többet rá se nézett. Gyertek fiúk, szólt oda franciául az ukránoknak. A kést, amivel elvágta Putyin köteleit, ledobta a földre és hátra rúgta az uasz csomag terébe. Majd Putyin felveszi és kioldozza a testőreit. A névtelen és csecskó, amikor kiszálltak a CCCP feliratú kisbuszból, rögtön a pirossapkás André mellé léptek és két oldalról belekaroltak. Úgy kísérték a repülőgéphez, mint egy foglyot. Visual confirmation positive, közölték az amerikai elnökkel 10.500 kilométerrel távolabb a Washingtoni Fehérház válság szobájában. Ezzel a mondattal erősítették meg, hogy Putyin beszállt a repülőbe. Joe Biden bólintott, hiszen a monitoron ő is pontosan látta a piros sapkával takart fejet, persze csak felső plánból. Látta, bár felülről az arcát nem tudta kivenni, ahogy a fogjölejtett piros sapkás embert, vagyis Vladimir Putyint, mert hát ki az ukrán légiósok bekísérik a Falkomba. Várják meg, amíg a gép kiér Oroszország légteréből, és aztán mehet az akció, mondta az amerikai Egyesült Államok elnöke, miközben a tekintete már átsiklott arra a monitorra, amelyik felülről mutatta az UASZ terepjárót. Tizenkét perccel később, amikor André és az ukránok Mongólia felé elhagyták Oroszország légterét és lefordultak róluk a MiG-29-esek, Washingtonban egyetlen perc alatt végig a célmegsemmisítést megelőző szokásos hatlépcsős parancskiadási protokoll. Beazonosítás, célpontlokáció, célpontleírás, megsemmisítő csapásmódjának kiválasztása, tüzelés elindítása, Célkövetés! Fire! mondta a végén Joe Biden. Tűz! És a 15 kilométer magasan Mongólia felett repülő MQ-9-es Reaper drón két másodperc múlva kilőtte a másfél méter hosszú Hellfire rakétát. 150 ezer dollárba került. Amerika ennyit költött a CCCP feliratú UAZ kisbusz megsemmisítésére. Pontosabban mindazok megsemmisítésére, akik benne ültek. A kilövés pillanatában a drón 300 kilométerre cirkált a célponttól, a rakéta így elég hosszan, majdnem 6 percig repült, mire az UASZ közelébe ért. Cserébe viszont tévedhetetlen és megsemmisítő erejű volt. Olyan pontos és nagy felbontású lézerkamerát építettek bele, hogy az utolsó 3 kilométeren még egy rendszám táblát is le tudott olvasni. Maximális tévedése ekkora távolságból legfeljebb 30 cm lehetett. Az iszlám állam vezetőit a szomáliai sivatagban több mint ezer kilométerről letudták vele vadászni, pedig az arab terrorista vezérek, hogy ne jelentsenek nagy célpontot, már évek óta nem ültek autóba, csak kis motorral közlekedtek. De ez sem segített rajtuk. A Hellfire rakéta a 65 km per órás sebességgel haladó uvaszt játszik könnyedséggel semmisítette meg. Nem is maradt belőle semmi, csak egy tátongó mély a Csujszkii főút 23-as kilométer Be Beazonosítható holttestek sem maradtak, még azt sem lehetett megállapítani, hogy körülbelül hányan ülhettek az autóban. Azt pedig már végkép, nem? hogy pontosan kicsoda